Мені слід було вирішувати, відкривати перед ним карти чи залишити все, як є. Я подумав, що за тих обставин, які склалися, краще буде, коли безручко про дещо таки довідається. І я розповів йому про свою версію з наркологічним кабінетом. А заразом розповів і про те, що мене фактично найняв малюк, а Світлана – лише проміжна ланка, одна з малозначущих фігур у цій грі. Але про те, якого року завдання я отримав, про щербину і його загадкову хворобу, я промовчав, хоч як Славко не мене і не натискав.